Легко злітаючи до сьомого поверху і зазирав у шибки, стукаючи крижаним пальцем, немов снігова королева. Він виповзав із телефонної слухавки, гніздився у ній і радо висмикував свою жертву із хвилинного нічного спокою зловісним зеленчанням. Він називався коротко Страх. Його знову стало багато страху. І з ним. З'явився холод. Вони, давні друзі, страх і холод. Вони ходять разом. Разом чигають, вистежують, заманюють, пасуть. Не дають ступити кроку, не дають спати. Чіпляються до виделки і вишкіряють зуби старілки. Вони знають, чого їм треба. Вони живляться її теплом. Чим більше їм вдається вирвати людського тепла, забрати спокою, тим сильнішими вони стають, тим їх більше є. Як раніше Валя любила свою квартиру, як раділа вона кожній новій речі, як добирала кожну з них. Вона зуміла створити той затишок, в якому почуваєшся удома, в якому можеш стати поруч із горнятком на полиці і порцеляново застигнути, відбиваючи сонячне проміння». В якому ти всюди на своєму місці? В якому кожна річ тебе любить? Навіть оте пухнасте звірятко невідомої породи, чи то ведмедик, чи то собака. Навіть штучні квіти, що звисають, мов, у джунглях зі стелі ванної кімнати. Навіть магніти у вигляді овочів на дверцятах холодильника. Як вона збирала гроші на кожну із цих прикрас – як любовно вибирала, як тішилась, коли виходило саме те, що бачила в каталогах чи вигадала, випріяла для своєї оселі сама. Коли до рук припливли гроші, останнім акордом у цій симфонії стали двері, надійні, броньовані, та чомусь і вони не захищали від страху. Її тепер оточувало багато холодних речей: спирт, Золото, пістолет, гроші. У неї стало стільки грошей. Раніше виникало питання, де узяти? Тепер воно стояло інакше. Куди подіти? Де зберігати? Віктор допоміг. Валюнчик, є люди, яким гроші потрібні. Зараз чимало людей створює підприємства. Гроші обертаються швидко. Можна непогано заробити – Такі бабки не повинні лежати просто так, від цього їх не побільшає. Хай працюють. Десять відсотків на місяць тебе влаштує. З кожної тисячі – сто доларів на місяць. Переклав він доступною мовою для Валентини, яка зважувала, чи варто так рискувати. А які гарантії? Ось тобі мої гарантії. Віктор покрутив перед носом валі кулаком, розмірі якого вражали навіть знайому з його функціональними можливостями Валентину. Ці гарантії гарантують і вчасну виплату, і вчасне повернення. За рік – 120%. Десять – мої, за гарантії. Ну, давай, спробуємо. Тисяч п'ять для початку. Непевно про бурмотіла Валя, якій ідея після певних підрахунків почала подобатись. Коли першого числа наступного місяця Віктор приніс п'ять стодоларових купюр, Валентина вирішила збільшити суму. Потім іще. Гроші починали робити гроші. Бусики справно їздили, вміст потаємних контейнерів заливався і виливався саме там, де треба. Все працювало, немов мов годинник щоб годинник працював іще справніше, і всі яйця не складалися до одного кошика, зелений струмочок спрямувався на південь. І звідти заструмувала золота річечка. Золота у прямому і конкретному розумінні, у вигляді ланцюжків, кулонів, браслетів, обручок. Золота річечка справно перетворювалась на зелену і знову струмочком прямувала, розгалужуючись і створюючи. Круговорот зелені в природі. Звичайно, струмочок не міг перетворювати зелене на жовте без участі людини. Потрібен був кур'єр.